Hmm. Uh, S-a iscat oarecare dezbatere, mai mult uh, aici, în București, de la șoseaua Ștefan cel Mare și până la Calea Giulești, dacă e bine sau nu e bine să stea copiii acasă când sunt minus 7 grade, arată acum, dar dimineața era mai frig, trebuie să o recunoaștem, sau nu, dacă ar trebui sau nu să-i scoatem pe copiii din casă. Vorbim des despre educație, despre ce fac la școală, despre ce nu fac la școală, despre faptul că nu se mai face școală, despre cum se comportă în societate, despre cât îi lăsăm pe Facebook, unde nu bate vântul deloc, sau în fața televizoarelor unde sunt minus 49 acum, se simte ca și cum ar fi minus 49, zic, televizoarele, un motiv în plus să stai în fața lor și să te încălzești ce ai căldură de la radet. Această dezbatere nu este una pentru bucureșteni, este, este pentru oameni din toată țara Am auzit opinii de tipul, pe vremea noastră bunicii ne scoteau afară când era mai frig Nu mai suntem însă pe vremea bunicilor, nu vreau să aud astfel de argumente Da, numai că vedeți noastră și frigul ăsta are și el avantajele lui Specia umană a evoluat până unde suntem astăzi, a devenit mai rezistentă am văzut un film odată cu Tom Cruise, atât de prost, cred că era cel mai prost film din istoria lui Tom Cruise, în care extraterestrii atacaseră pământul. Mă uit la filme de-astea apocaliptice. Am impresia că și doamna firea, destul de des. Și după ce au terminit, terminat ei de omorât toți oamenii de pe pământ, s-au dat și ei jos din navele lor. Ce credeți că s-au întâmplat? Au murit toți dintr-o dată. Deoarece nu erau adaptați la virusii de pe pământ. Păi noi dacă ne ținem copiii în casă, cum o să se mai adapteze ei. Dacă vin extraterestri ce ne facem? Dezbaterea este serioasă, oameni buni, și nu este doar pentru bucureșteni. Ce faci când afară sunt minus 7, minus 10, minus 15 sau minus 20 de grade? Îți ții copilul în casă sau îl invit să facă un om de zăpadă? Și de ce? 037 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în dezbatere. Bună ziua, Teo! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Eu sunt de acord cu hotărârea luată de autorități și aș fi vrut ca să se extindă și prin alte părți unde au fost și probleme mai mari. De exemplu, în Mehedin, eu aș fi vrut să țin copilul acasă astăzi. În Mehedin s-au închis școlile în câteva comune, din ce știu eu. Într-adevăr, dar te știți că în turnul Severin bătea foarte rău vântul și era, era din soare viscolită. Da. Iar la minus 7, minus 10 grade, senzația de frigie peste minus 18, minus 20 de grade. Ok. Care este motivul pentru care nu ți-ai scoate copilul pe un astfel de frig, vânt, viscol? din cauza problemelor care sunt în sistemul sănătății. Au fost multe probleme cu gripa, cu biroză respiratorii și multe persoane au avut de a face și au avut de suferit în urma acestor probleme. Iar în cazul de față, fiind frig, mai bine eviți și previi decât să tratezi și să... Teo, în opinia, dacă scoți copilul afară, ia gripă? Gripai e un virus care, se, care, din contră, are și el de suferit de cele mai multe ori din cauza frigului. Adică, ceea ce da, risc posibil. este să răcească. Răcește într-adevăr, dar poate să-l ia, riscă să-l ia și de la școală, să se transmită de la un copil la altul. Ok. Deci motivul pentru care nu v-ați duce copilul la școală, nu l-aș scoate afară, eu v-am întrebat dacă nu l scoate la un om de zăpadă. Atâta, doar. L-aș scoate, dar să nu bată vântul. Poate să fie minus 7 grade, dar să nu bate vântul să, fie, să amplifice frigul Ok, bun. E punctul noastră de vedere și îl respect. Vă mulțumesc, da. Teo. Bună ziua, Ionuț! Ionuț, bună ziua! Ionuț, Ionuț. m auzi? auzit? Ionuț? Da, eu vă auz. Haideți. Deci, da, răspunsul la întrebarea de astăzi este, da, i-a scoat afară, să facă un om de zăpadă. Și dacă riscă să răcească sau să ia gripă, cum a zis Teo mai devreme? Uh... Acum nu mai e o problemă așa, dar asta vreau să-și zic, asta s-a face acum. Mai, de, mai de mult sau cu câțiva ani aș fi făcut, pentru că răcea și răcea foarte rău, făcea niște forme, asmatice forme și era mai greu de reparat, să zic. Okay. Anum, atunci aș fi cu siguranță, acum câțiva ani, dacă dezvădeam pe tema asta, aș fi spus că nu, sigur că nu, că se repara foarte greu. Deci era un copil cu probleme mai sensibil la frig, pentru da, că avea niște răcite. probleme la uh, plămâni. Da, făcea niște forme, astfel, forme care ne-a zis, o cu creșterea o să dispară, dar până, adică până la a început a de probleme astea de la vârsta de 3 ani. Până la vârsta de 3 ani nu era absolut nicio problemă. Îl da. la orice temperatură. Bineînțeles, dacă era frig nou, intram în casă și el nu trebuia mai devreme sau mai târziu, dar apoi în perioada de aia, zic, în perioada în care de la 3 la 7 de ani, să zic, n am mai fost... Uh, chiar așa, evitam, clar, evitam să-mi în uh, A da, ajuns la o concluzie de ce a dezvoltat copilul astfel de sensibilitate? A dezvoltat datorită faptului că l-am dus, dar și de foarte multe ori nu am fost tratat uh, cum trebuie de a... de meu, deci a avut niște... A, am avut parte de niște de foarte... Neeficiente din partea doctorilor Și a răcit De foarte motor la rând Și a dezvoltat chestia A răcit, de adică foarte... a răcit vara, a răcit, a răcit undeva În august și a ținut așa până în octombrie Noiembrie, într-o răceală în zona Și a dezvoltat o sensibilitate Bine. Nu a fost trasat cu trebuia la timp și de asta a dezvoltat Dar rest, nu am ceva Adică e fric Cum e fric mie, e fric și lui Și dacă eu mai pot de fric când eu trebuie să intru, intră și el. Nu, asta înseamnă că trebuie să stai șase ore afară. Deci, un um, Să de oră acum. Di seara, când se termină grădinița și fiecare ce program are, tragem puțin de sanii aia, că ești păcat de ea, nu? De unde sunteți, Ionuț? Din uh, Pitești. La Piteș să știți că nu e mare diferență față de București, nici față de Ploiești. Ce e specific acestei zone din care transmitem noi aceste, Adică în care sunt eu, că emisiunea o facem toți din toată țara. E că e un fel de Siberia, așa, în bărăganul ăsta aici. Când trage viscolul, mută munții de zăpadă dintr-un loc în altul, ceea ce nu se întâmplă, de exemplu, la Brașov, că am văzut că brașo brașovenii sunt cei mai viteji de fiecare dată. La noi sunt minus 25 de grade și ne ducem la școală, facem schi, facem săniuță. Cosmin, bună ziua! Bună, Moise! Uite, la, noi la Timișoara, minte de azi dimineață, de la ora 5, azi dimineață când ne-am plecat la lucru, la ora 6 erau minus 7 grade și copiii mei sunt la școală, amândoi. A este în clasa 8 -a și al mare este student. Deci copiii se pot să la școală. Acum depinde și de, de cât de sensibili sunt uh, fiecare dintre copii. Uh, cum ziceam mai înainte că la în Bărăgan este sfârșitul lumii. La în Bărăgan tot timpul a fost frig. Și la noi în Banat este uneori frig. Da, nu e mare da. diferență. Câmpia de vest este totuși o câmpie, chiar dacă este în interiorul arcului carpatic și nu... Nu dă vântul rusesc așa repede Peste dumneavoastră cum dă peste noi Da, dar și când vine câte o furtună Cum a fost cea din vară pe care eu am văzut-o live La mine în curte E cu totul altceva Deci meteorologii cred că și-au făcut Treaba și doamna firea Lăsați-o pe doamna firea Uitați care-i treaba cu doamna firea Ca să o lămurim și să o închidem O dată pentru totdeauna Doamna firea avea niște probleme Cu niște autobuze turcești Toată lumea zicea Câți bani ai dat și de cele la, de la turci. În momentul de față, cu această decizie, a creat o polarizare. Unii sunt pentru, alții sunt împotriva deciziei de închidere a școlilor. Eu vă întreb, și vă întreb și pe dumneavoastră, puneți-vă nu în locul Timișoreanului sau în locul Bucureștianului, vă întreb așa. Scoateți copilul afară să facă un om de zăpadă pe vremea asta? Da, și fac împreună cu el. Vă mulțumesc. 0372069599 Cristina, bună ziua! Alo, bună ziua! Vă ascultăm! Cristina din Bacău sunt și da, fără discuție aș scoate copiii să facă oameni de zăpadă, doar că e zăpada cam înghețată, dar i-aș scoate la joacă fără nicio discuție. Am doi copii, unul de 12 și unul de 8 ani. Și mulțumesc lui Dumnezeu, nu au fost răciți până acum. Cel mare de 12 ani a luat antibiotic decât o singură dată, cel mic de 8 ani niciodată. N-am nicio treabă cu gerul. Cristina, mare atenție cu antibioticul, dar doar dacă spune medicul. Nu, mi l-a dat nu. doamna doctor, nu, nu mi l-a dat doamna doctor atunci când a fost nevoie, dar o singură dată a fost nevoie, mi-a dat doamna doctor, i-l-am dat 3 zile, nici nu mai țin minte, pentru că i-l-am dat și atât. În rest, n-am avut treabă. Bineînțeles, trebuie să, să subliniez faptul merg la bazin de trei ori pe săptămână, indiferent, poate să fie și minus 250 de grade afară, ei merg la bazin. Deci. ce temperatura, temperatura apei la bazin e de 27 de grade, de din ce știu eu. Nu înăuntru afară. Nu, nu, apară. nu temperatura disperie, apei. Vai, eu scot afară de la bazin, eu scot afară în ger ce se întâmplă. nu se întâmplă nimic, absolut nimic nu se întâmplă. Ok. Ok, bine, sunteți pregătiți acolo. Mă mir, de la Bacău a zis, Cristina? Da, Bacău, Bacău, da, da, da. S -a venit să veniți să candidați la primăria capitalei. 0372069599. Bună ziua, Daniela! Bună ziua! Vă ascultăm. Cu siguranță aș scoate copilul afară. Eu... Acum e mare, dar. Daniela, m-au Cred că am pierdut-o. O mai am pe Daniela? Nu. Hai să trecem la Raul atunci. Bună ziua, Raul! Raul, bună ziua! Bună, Moise Vă ascultăm! Bună, maițe. Vă ascultăm! Eu te sunt din Suedia, da. Noi ne-am mutat în Am Acum trei ani de zile Fara mea are cinci ani de zile Noi am scos copiii afară în România De la primele patru 5 luni Au stat -o fiecare zi pe iarnă afară Și asta ne-a ajutat foarte mult Nu răcesc atât de mult Nu contează cât a fost de fric I-am îmbrăcat și i am fost afară jumătate de oră cel puțin Eu zic că dacă copiii ia afară să învață cu temperaturile Nu mai răcesc și bineînțeles dacă le facem și vaccinurile. Deci, dumneavoastră, în Suedia, spuneți că scosul copiilor afară îi face să răcească mai puțin, nu mai mult. Da, mai ce afară, indiferent cât este de fric, copiii o oră la grădivită, Așa. o oră sau decât afară. Se joacă doar cu zăpadă, cu gheasă, cumă nu-și bine să în mână, dar doar cu asta se joacă. Noi ne-am mutat când fata mea avea 3 ani în Suedia. Și când am văzut cum se joacă afară, am fost am întrebat și mi s-a spus, da, asta îi facem să fie mai imuni, să reziste la rățeală. Uh -huh. Eu vreau să zic că sunt multat de 5 ani de zile în Săiedea, am 37 de ani, am făcut doar vaccinurile în copilărie, dar vreau să zic că eu de 4 ani de zile n-am mai răcit deloc. N-ați mai răcit deloc. Uh, Raul, știți care e problema aici? La no. noi nu e foarte des temperaturi din astea, adică e prima din această iarnă, n-am mai văzut minus 10 grade de un an și. Dacă nu mă înșel. Da, multe. Da, măsă. da măsă, pentru că și noi am avut 10 minute, 10 am avut de două ori. Astăzi a venit și la noi frigul s-a mai avut undeva prin noiembrie, În rest, și noi am avut cu plus 1, plus 2, n-am avut niciun caz de Suedia? De deci adevărat ce se spune despre da, încălzirea da, globală. Credeam că doar la noi, la București, s-a încălzit global lumea. No, nu, nu, mai se. Nu, nu, nu, nu, nu. Am avut 4-5 grade în decembrie. Pe 20 decembrie, când am plecat acasă, erau niste grade în Suedia și chiar pe Germania să ajung Am... pe România cu 50 grade ceva de genul ăsta. Ok. Acesta este un deci... mod, o filozofie și un mod de viață, iată, de a crește copii. Um, dar spune raul din Suedia că și la ei s a încalzit, deci și ar trebui și noi să le adaptăm, să ne adaptăm. Ce părere aveți? Marian, bună ziua. Bună ziua. Salut. Vă ascultăm. Hai. Eu sunt din Calarasi. Da. Aici este o iarnă cruntă și aici, la ora actuală. Cât de cruntă? Uf, crede că este foarte frig, ninge continuu și, din păcate, la noi și colegi grădințele merg. Funcționează, cu toate că nu văd. Eu am un copil de patru ani jumate. Și nu îl scoateți afară? Nu scot afară, că de la un an jumate am baie bronșită, azi Forme dese, chiar să trebuie De ce se tot întâmplă asta chestia asta? A... Aud tot mai des despre astfel de lucruri. Da, din ce eu am fost la mulți doctori în București și mi-a spus că forma asta ar, vine, ar veni din cauza virusilor care sunt în aer, nu mai mâncăm corespunzător, alimentația lor este mult prea slabă față de ce era odată, -o fi... Imunitatea lor este la pământ. Nu dar... fi exact ce zicea Raul mai devreme din Suedia? Adică chiar și noi suntem mai puțin adaptați pentru că nu știm să ne comportăm. Astfel încât să da. ne adaptăm. Se poate, dar eu acum nu pot să mai risc să-mi copilul la 4 ani jumate, și mai ales pe frigos asta, că el și-ar dori. Chiar am luat o mașină și m-a dus să fac puțin în piață să cumpărte ceva și și-ar fi dorit și ea săraca să joace, să... dar mi-e frică pentru că știu cât era cu ea. La ea dacă se ar face sărăcă, trebuie să o în în spital de urgență. Fără injectabil, ea nu se revine. Minus 7 grade, zice, aplicația mea de vreme la Călăraș și un vânt minus de 30. 9. Minus, minus 9. Minus 9, da. da. da. Și un vânt minus 9 de dă minima zilei, minus 7 acum, și un vânt de 34 de kilometri pe oră. Credem mă că este un vânt foarte tăios, te taie la față. Poate că circul cu mașina, mă dau jos și și cum mă taie la față, efectiv. Marian, dar dacă îl scoateți câteva minute, așa, poate. Tocmai că am scos-o. 10 minute. minute am scos-o, 10 minute cât am fost la piață, s-a mai dat jos cu mine, am luat-o de mânuță, hai, puține, am pus pularul la gură. S-a bucurat oarecum, dar ca și copil, cred că și-ar fi dorit să joace în după să dar nu mi se frică, trebuie mă că. Ok, e un punct de vedere, un punct de vedere valid. Adevărata întrebare e în ce măsură, așa cum atunci când scoți sau obișnuiești copilul să iasă afară și atunci când este frig, asta creează un cerc virtuos pentru că după aceea se îmbolnăvește, răcește mai greu. Cum spargi un cerc vicios de tipul N-am scos copilul afară la frig Și recește mult mai repede E mult mai sensibil Acum, bănuiala mea e, dar nu, eu nu sunt de specialitate E doar așa un feeling Că formele astea astmatice din ultima perioadă Au mai multă legătură cu uh, modul cu, cu sistemele imunitare ale populației Da, asta, sigur, sunt alte dezbateri Bună ziua, Dorel! Bună ziua, salut Moise. Sunt de la, din Sibiu, te sun, aici, unde zice că bate vântul de două ori pe an. Șase luni din sud, șase luni din nord, la Boița. Așa. Și vreau să spun că eu am făcut patru ani de zile în pe jos, doi km la școală, -ă, clasele 5-8, și nu țineam cont că bate vântul, că nu bate, n-am luat niciodată. Problema este că noi nu mai suntem, nu mai avem organismul adaptat la condițiile meteo. Ne urcăm o mașină când plecăm din curte și ne dăm jos în curte când venim acasă. Nu mai mergem pe jos, nu mai avem imunitate la clima care este în jurul nostru. Și de aici cred că mare parte din bolile care sunt. Un doctor spunea că lăsați copilul să respire fără fular iarna, pentru că se produce o, un aer foarte umed pe care copilul respiră. Respira în fular, transpiră și trage aerul umed și rece în plămâni. Și de aici formele de, de răciare la plămâni. Poate fi așa cum A... spuneți dumneavoastră, Dorel, dar ați, ați ascultat emisiunea până acum. Au fost câțiva da, doi părinți care au spus, doamne, copilul e sensibil, dacă îl scot afară, mai rău fac. Păi corect, atât timp cât copilul stă din 24 de ore, 25 în casă, într-adevăr, sunt probleme care copiii trebuie să stea în casă, dar haideți să-i mi scoatem și afară. Măcar 5 minute pe zi, fără nimic la, la guriță. Nu? O plimbare în parc, chiar dacă bate vântul. Întors cu fața opus, îl ții în braț, dar totul să respire și microbii de, de afară. Noi îi ținem numai în casă, mediul steril, să zicem așa, pentru ei, imunitate pentru microbii din casă, dar microbii de afară, organismul nu are contact cu ei. Și atunci, automat, buf, apare acest fenomen de bronșită și alte răceli la plămâni și la gât. Da, mă rog, nu știu câți microbi sunt pe vremurile astea de ger. Aș zice că mai degrabă sunt puțin, mai puțin microbi decât în mod obișnuit. Dar organismul, într-adevăr, este mai sensibil atunci când nu este obișnuit cu astfel de temperaturi. Bună ziua, Dan! Vă salut, bună ziua! Haideți să revenim la întrebarea da. inițială. Vă scoateți copilul afară la un om de zăpadă sau îl țineți în casă? Uh, da, îmi scot copilul afară. Problema este următoarea. De exemplu, azi dimineață, noi stăm la periferia Bucureștiului, uh, mie mi a arătat pe termometru minus 11 grade, dimineața la ora 7 și 10, când eu am plecat de acasă, era un ger, de... uh, vântul se simțea foarte, foarte tare. Da. Uh, Într-adevăr, uh, copilul trebuie scos și afară pentru imunitate. Noi, eu cel puțin personal, cu preună fetița are 9 ani, uh, mergem primăvara și toamna, toamna mai târziu, facem o tură de salină și să știți că se cunoaște. În sensul se cunoaște. că nu mai răciți. Exact. Problema cea mai mare la noi însă nu este asta. Problema cea mai mare este că plecăm dimineața cu TBU, Da. Uh, se stă cam 20-25 de minute la un autobuz dimineața până ajungem la școală. Din da. periferia capitalei traversăm practic un sfert din București, Zis. Dar plătiți mai rate fi... mai mici? <laughs> da. <laughs> <laughs> nu, nu plătim rate mai mici. Altfel, de ce v-ați fi mutat în periferia capitalei dacă nu ca să plătiți rate mai mici? Nu, no, pentru că acolo stăm de ani de zile. Și ar mai fi o problemă, poate ne aude cineva, dacă îmi permiteți, cineva da. din conducerea Ministerului Învățământului, ar fi, dacă s-ar putea, să se creeze, o, sau la școlile de stat să se creeze un after school care să țină măcar până la ora 18.30, pentru că în ziua de astăzi nu știu cât părinți mai ies la ora 4 de la serviciu, când se termine after normal la orice școală din sistemul de stat. Ok. Asta e o altă dezbatere care, pe care puteam să o facem cu această ocazie. A făcut-o Dinu însă săptămâna trecută. Nu am prins. Când, de, ce v -am, câte, de la da. ce vârstă îți lași copilul singur acasă? De la vârsta de 5 ani. Da, mă rog, nu, nu facem asta. Am înțeles. Da, Înt da. E într-adevăr o problemă, e o discuție pe care. Pf, în momentul în care alegi să mergi într-un cartier rezidențial care de cele mai multe ori e lângă oraș, știi că o să faci naveta și te gândești o să-mi duc eu copilul la școală și la grădiniță, da, dar în felul ăsta îl faci foarte dependent de tine și nu-l lași inclusiv să se dezvolte și să socializeze așa cum ar fi, să știți că venitul acasă cu colegii de la școală e o formă importantă de socializare. Mersul pe stradă, traversatul străzilor, îi învață pe copii să se a de pericole mari, așa cum ar fi mașinile, de exemplu. Eu, atunci când îți cumperi casă într-un cartier rezidențial care nu are astfel de facilități, cum ar fi sau utilități publice, de fapt, accesul la grădinițe, la școli și așa mai departe, poate nu te gândești, măi, într-o zi o să am și copii și nu o să termin de achitat ratele la casa asta până atunci ca să mă pot muta în altă parte. În fine, asta e o discuție. E altă discuție e ceva mai complicată. 0372069599. Întrebarea de astăzi este dacă scoți copilul afară pe vremea asta să fac un om de zăpadă. Ce spuneți Marius? Bună ziua marius! Bună ziua, Moise. Uh, sunt de acord să scot uh, copilul afară să fac un om de zăpadă. Din păcate, aici în Uradea, în ultimii ani, deja mulți ani, nu prea avem ocazia asta. Uh, de ce? Dar vreau. Pentru că nu prea avem zăpadă. Ai, din cauza ungurilor, doamne. Nici zăpadă <laughs> nu mai avem, pe bune. N-au nici ei. Mergem mai ei, nu-au nici ei. Ok. Uh, V-am sunat să vă spun uh, o de amia mea de zilele astea. Uh, am o fetiță de 5 ani, e la grădiniță, uh, îi place la grădiniță, îi place în colectiv tot, uh, dar aseară, ieri am fost puțin afară. N-am stat mult, am bătut un pic vântul, n-a fost frig și azi noapte a început să facă febră. Ea, de multe ori, uh, îi spun tânculețul lui tata, pentru că e foarte rezistentă la virus, la orice, nu avem probleme de genul ăsta. Și îmi pun întrebarea acum, ce virus putea să ia în, nu știu, jumătate de oră cât am stat afară, la minus 5 grade, să zicem că vântul a amplificat puțin uh, spre minus 10, minus 7, minus 8. Da, știți de ce face, a fapt, a de face... De ce face un om, nu numai un copil? De ce face febră? Când face febră? Uh, lupta anticorpii cu ceva. Exact, organismul creează anticorpi, așa. Asta. Da. De ce s-a întâmplat acum? De... Nu, nu înțeleg, a prins, a prins un virus din aer sau ce s-a a fost tot ok. Mă întrebați pe mine, vă da seama că nu știu să vă răspund eu la această întrebare. Însă astfel, astfel de lucruri sunt evitabile într-o oarecare măsură. Adică și dacă ții copilul în casă, nu o să răcească. Să zicem că așa a fi scos să afară. Poate răcea, poate nu răcea, poate a luat virusul atunci în jumătatea aia de oră sau poate l-a luat anterior și s-a manifestat după aceea. Adevărata întrebare este cât de pregătit va fi acumulând un bagaj de antivirus, fiecare... de anticorpi, da? pe care fiecare organism da. îi creează pentru viitor. Sigur că în copilărie avem mai, un astfel de bagaj mai mic, suntem mai nepregătiți cum ar veni, dar devenim adulți și nu mai poți să lipsești de la serviciu, că nu zice firea aia, Absolut. nu vă mai cețați la serviciu. Mă înțelegeți? Da. Și dacă răcești toată ziua, toată ziua, nu te mai țini nici aia la serviciu. De ce? Pentru că nu te mama afară când erai copil să faci un om de zăpadă. Poți să răspunzi asta da. la această întrebare? Nu. Nu poți, că nu te gândești da. la asta. Exact. Acum problema asta nu pot să zic o am, vei am spus, e destul de puternică, spre deosebire de alți copii săraci care au probleme tot timpul, cum e puțin mai rece sau iau virus și foarte repede e foarte rezistentă. Dar, da, aș scoate-o afară, dacă aș avea posibilitatea, aș sta toată ziua afară, îi place zăpada, ne place... Da, sunt pentru zăpadă, pentru frig, oricând, într-o anumită limită acum. Marius, bineînțeles că într-o anumită limită, dacă îți lași copilul afară prea mult, Doamne ferește, se pot întâmpla lucruri grave, nu despre asta vorbim acum și cred că toată lumea a înțeles. Adevărata întrebare și dezbaterea de azi, în ce măsură populația conștientizează ce înseamnă să-ți crești în mod normal copilul și în mod sănătos? Bună ziua, Alex! Alex, bună ziua! Nu, Alex, e Gabi, bună ziua! Gabi, bună ziua! Bună ziua, domnul Guran, Gabi de la Constanța sunt! Ah, la dumneavoastră acolo am auzit că s-au închis, închis porturile, domnule. Porturile s-au închis, dar orașul funcționează. Hai, nu băteam altul. Ninge, ninge și la noi, bate și vântul, ninge de, de azi noapte, cred, dar se circulă. Școlile nu s-au închis, de dimineață mi-am dus copilul la școală, iar la prânz l-am luat... Așa. La, mă scuzați, la grădiniță, Așa. E, real field era undeva de dimineață la minus 20, îmi spunea soția, dar, mă rog, am supraviețuit, Iar am, am avut un comision de făcut în oraș și nu mi s-a părut insuportabil, Nu a fost nici plăcut, dar a fost ok. De scos, copilul, da, îl scoți, cu mențiunea că nu îi dezvolți imunitatea atunci când copilul este bolnav. Eu dezvolți anticipat, când el e sănătos. Adică da, dacă el e bolnav nu l scoți în frig, mă rog, cui, cui chipurile Foarte s Foarte bună dar, precizarea ca... dumneavoastră. Bineînțeles, atunci când e bolnav nu l scoți în frig. Aștept să-i treacă îl boala. atunci Îl scoți când e sănătos. Cum facem și noi. Și la scoate și la minus 15 și la minus 20 de grade cu precizarea că ar trebui să nu fie bolnav, să nu aibă o viroză, o, mă rog, ceva, o gripă, o răceală mai serioasă, nu l scoate. Și astăzi l-am scos, am făcut un bulgăre de zăpadă pe drumul de la grădiniță, ne-am jucat puțin, nu foarte mult, maxim un fel de ori a durat drumul, dar îl scoți. Ce probleme cred eu că apar la mulți din copiii în ziua de astăzi sunt prea Uh, răs nu răsfățați, cocoloșiți, să zicem. La 10 grade afară îi pui căciulă pe cap, uh, la poate la un 6-7 grade deja îl vezi cu mânuși, și uh, discutea să aveam și cu... Uh, cu mea. Dacă la 10 grade pui căciulă pe cap. Câte căciul pui la minus 10? Sau cât ciorap? Sau Pii, alte lucruri de genul adică... noi pregătim, Noi facem șaolini în viață, nu? Poate să reușească în viață nu. și dacă poartă căciulă la 5 grade cu plus și mănuși la plus 7. Da, poate nu se impune. Dacă nu plouă, nu bate vântul, nu se impune. Copilul se dezvoltă și dezvoltă imunitatea, devine mai rezistent, pe când dacă îl cocolășești automat răcește imediat la uh, cea mai mică schimbare de temperatură. Vânt, ploaie, a Dar n-ați să-și dezvolte toți ceilalți imunitatea în felul acesta iar al dumneavoastră să n-aibă probleme pentru că în colectivul în care se află nu sunt uh, virusi, că ceilalți sunt uh, rezistenți? Ideal să zicem că ar fi uh, ca toată lumea să aplice același principie. Nu neapărat să așteptă de la ceilalți, toată lumea să încerce măcar atunci, atunci când copilul e sănătos să-i dezvolte imunitatea, să treacă și prin perioade mai, oră, mai reci, să vadă cum e, să se joace, dar să, în anumite limite, astfel încât atunci când, într-adevăr, sănătatea e pusă în, în pericol, corpul să lupte mai, mai mult, să fie mai rezistent. Să fie mai rezistent. Vă mulțumesc pentru telefon, Gabi. Mi-e teamă că am făcut o spirală a tăcerii aici. Aș vrea să sune și cei care nu vor să scoată copiii afară pe frig, 037 2069 -599. Andrada, bună ziua! Bună ziua! am bucur foarte mult că am intrat cu noastră în direct. Consider că este o temă foarte importantă ce a abordat în emisiunea noastră de astăzi. Vreau să vă spun că sunt mama unui băiețel de 2 ani jumate care merge de la vârsta de un an la creșă. Noi locuim în Germania. El merge de la un an la creșă și este scos în fiecare zi pe absolut orice fel de vreme afară, bineînțeles, îmbrăcat corespunzător, dar uh, nu există excepție. De la un an? Noi avem aici, da. Deci de la un Noi an Am aici... scot afară la minus 20 de grade? Din uh, pedicire n-am avut uh, astfel de temperaturi uh, pe vremea aia, acum azi, dimineața când l-am dus erau minus 9 grade, Uh, da, dar nu contează câte grade sunt Andrada, nu contează Vedeți, vă, aveți o aplicație de asta de vreme? Vedeți că acolo scrie Feels, da. feels Like Exact, cât se exact. simte e no așa? Simt, no la noi la televizor minus sunt minus 30 grade. La noi la televizor sunt minus 49 Telefonul meu zice minus 7 grade În București, acum Feels Like Minus 16 grade Iată, deci da. vă rog să-mi spuneți Cum atent, se simte, nu câte am... grade sunt A Ok, ok. S-au simțit de minus 13 grade și chiar uh, vorbeam cu educatoarele azi dimineață că îmi spuneau vor scoate și astăzi copiii, ca, fără excepție, însă îi vor scoate um, doar scurt cât să iau gură de aer pentru că ei spun și dau semne evident în momentul în care nu se mai simt confortabil, însă... Nu există, nu există o excepție să, să nu-i scoat afară. Au fost scoși și pe ploi torențiale pe care eu personal nu neapărat las piscos, <gâns> însă asta este filozofia lor și mă bucur foarte mult că are șansa să iasă în fiecare zi, chiar dacă da. pentru scurt timp, chiar și îmbrăcat, evident, corespunzător. Da. Da, e importantă această precizare pe care dumneavoastră ați făcut-o, asta cu scosul pe ploaie, cred că totuși nu pe orice ploaie. E important să înțelegem că, eu știu, copii, copiilor le place să se joace, zăpada este plăcută și în același timp joaca în zăpadă este benefică, bineînțeles, cu condiția să nu-i să transpire și după aia să le înghețe transpirația pe ei. Daniela, bună ziua! Bună ziua, E Eu zic să scoatem copiii afară, adică cel puțin dacă sunt sănătoși, dacă nu are vreo afecțiune în momentul în care afară e mult mai fric decât de obicei. Noi ieri am fost la schi, era în jur de minus 10 grade, chiar nu a avut nicio treabă piticul, era având 5 ani. Dar, de exemplu, fetița se îmbolnăvește mult mai des, cu ea trebuie să mult mai multă grijă. Deci zic că trebuie să găsim totuși un echilibru și cumva să echilibre ce, fetița. Ce vârstă are fetița? 4 ani, băiețelul 5 ani. Ok. Deci ați crescut oarecum împreună, nu? Că nu e mare diferență oarecum de vârstă. cum împreună, da. Ea, deși amers de de am am la colectivitate... Așa? În momente de față, primul an la grădiniță, de exemplu, anul ăsta am a îmbolnăvit de vreo două, 3 ori, luni câteva viroze, pot așa din cauza, exact, păi, mai mult din cauza copiii... colegilor. Daniela, când se întâlnesc la grădiniță, copiii vin fiecare cu un bagaj de virus, după care e, ei dezvoltă exact. o comunitate de virus și o comunitate, bineînțeles, de antivirus, nu? Deci la început bine, toți copiii iau, răcesc că... la grădiniță, că asta se întâmplă, răcesc unul, răcesc toți Până asta, exact, asta se întâmplă așa. peste tot, n-ai cum să-l protejezi de așa ceva Și dacă îl protejezi, iarăși nu faci bine, că mai târziu tot se îmbolnăvește, doar al tău Ideea e că ea oricum merge la creștă deja de la un an și două luni Dar și așa totuși când încep pun grădinița, tot n-am scăpat cu două, trei viroze anul acesta deci, explicația dumneavoastră, explicația dumneavoastră, Daniela, pentru faptul că băiețelul este mai rezistent, ziceți, iar fetița nu, este că fetița a intrat deja în comunitate, iar băiatul nu. Asta? Nu, deci ea a intrat în comunitate de la un an și două luni, dar oricum de îmbolnăvit s-a îmbolnăvit mult mai repede, pentru că frate s-o intrase deja cu câteva luni înainte în colectivitate și bineînțeles că a dus acasă mult mai repede. Deci ea oricum s-a îmbolnăvit de micuță de mult mai multe ori și atunci tot pot să zic că imunitatea nu și-a format-o ca și un copil care merge frecvent în colectivitate. Interesant. Nu, să o explicație. No, inter e interesant. Pentru... Bineînțeles că fiecare părinte trebuie să înțeleagă exact viața copilului său, să tragă concluziile din acest punct de vedere, pentru că fiecare dintre noi suntem cei care luăm decizia atunci când nu le ia doamna Firea sau, mă rog, vreo autoritate pentru noi. Bună ziua, Ovidiu! Bună ziua, domnul Moise! Îmi pare foarte bine că. Am ajuns să intru în legătură cu dumneavoastră. E foarte interesant subiectul. Sunt tata a trei copii. Uh, fata are șase ani, băiatul patru și un dede mic de două luni. L-a scos afară? Da. L-a da, scos sincer, afară da. pe vremea asta? Sincer, da. Uh, contează foarte mult, cum au zis și antevorbitorii mei, uh, colectivitatea. Dacă treci toate etapele de creșă, grădiniță, școală, contează foarte mult pentru că își creează anticorpi. unul la mână și doi la mână, dacă nu îi scoți afară, pe vremea asta, o zi, două, trei, patru, cinci, o săptămână, ei stau la căldură în casă, totul e ok. Să o, o temperatură o să fie ok, dar dacă nu trage un pic de aer curat de afară, pe vremurile astea, o să fie mai greu pe viitor. Dumneavoastră, Ardelenii, cum sunteți? De la ce vârstă le dați, Pălinka? Aș vrea să știu. Glumesc. Glumește. să fim Deci de la două luni îl face... scoateți afară în frig, da? da? Două, Dar două, -ți... trei minute. Așa. mică. două-trei minute. Să trag cu turică acoperită Așa, da. două, trei minute, 5 minute, îi foarte ok. Vă spun sincer, nu am avut uh, nicio problemă cu ei majoră, e, un curs de nas sau. Uh, o răceală tuse, ușoară, da, exact. Asta da. deci, deci... e, e interesant că mulți nu fac, mulți părinți nu fac exact această diferență între o răceală ușoară, care da, se poate întâmpla după ce ieși afară, când bate vântul și viscolește, și o gripă gripele, sezon, știți, sezonul gripelor nu e acesta în care ne aflăm sau ar trebui, ar trebui să fie, o să vină imediat de data ce dau temperaturile de primăvară, adică mai exact de săptămâna viitoare din ce am văzut eu pe prognoze. Doamnelor și domnilor, discuția noastră de astăzi se încheie aici. Scuze, Mihaela, Alex și Ioana care sunt pe fir și nu vor mai apuca să intre la această emisiune. Vă mărturisesc că mă mir cum n-am făcut până acum această dezbatere. Constat și eu așa că lumea în care noi trăim, pur și simplu, își ia, sau nu mai trăiește, nu mai acumulează niște experiențe, sau nu mai sunt transmise acele experiențe pe care noi le primeam și nu le primeam de la părinții noștri, că era normal să te duci afară atunci când ninja. adică cine te putea reține atunci când ninja să ieși afară ca un copil. Bun, părinții din ziua de astăzi, unii dintre ei trăiesc pe Facebook și... Experiența și se comportă ca atare. Adică dacă s-ar putea un mediu așa aseptic și virtual cum e ăla pe Facebook în care să ne creștem copii, cum ar fi? E, vă spun eu că ar fi rău, cu adevărat rău. vă mulțumesc. Becereț a prezentat România în direct la Europa FM și te invită să asculti în continuare sfatul de educație financiară din Școala de bani.